וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ויכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני, ויעשוכן. ויגד למלך מצרים, כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו?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 ויאמינו באדוני ובמשה עבדו.